Отже, відповідь? Я бачив, під судний кинув хустку в огонь. На ній були плями темно-червоного кольору кількаденної давності. Чи то були плями з крови? Затрудняюсь, неможливо визначити, перевісний тон змінився на тканині за певний час. Але могли від крови бути. Могли, рівно ж могли, від якихось овочів і вина. Чи помітили зумисність у намірі спалити, аби знищити слід? Був поспіх, а трудно сказати, чи страху. Ви зауважили плями на хустці, і що далі? Я показав йому, він зразу вкинув хустку вогонь, розведений до мого приходу. Що було в вогні спалено, бачили? Я поворушив попіл, весь від тканин і паперів. Чи помітили незвичайні зміни на обвинуваченому? Так, надірваний рукав сорочки. Кого бачили біля огнища по відході підсудного? Таїсу сукерсаль. більш нікого. Чи говорили про підозрілі вчинки підсудного? І про що якраз? Співбесідниця згадувала про кров на рукаві. Надірвав його і спалив. Я ж мав підозру, згадавши про жахливий злочин у парку недалеко від квартири підсудного. Чи помітили ознаки, що вказували б на мотив злочину? Зовсім ні, і повинен сказати, обвинувачення на Паладюка цілковито безпідставні. Тільки трагічний збіг обставин та пружиди, введені чиєюсь недоброю волею, дають нагоду підозрювати. Я ручаюсь. Тут важлива тільки мова фактів. Чи в висловах підсудного означався настрій як після вчиненого насильства? Коли я малював краєвид, він, стоячи поряд, сперечався якраз проти всякого насильства, зокрема у війнах і переворотах. Твердив, єдине зброє на порятунок – правда. З нею треба враз змінити життя. Нема запитань, обвинувач, ніби застебнувся на сі гудзики невидимого плаща. Суддя, можна зійти. Тепер свідок Таїса Кирсаль. Супроти урядовця, викрикуючи «пустіть!» Я там чула сама, скрипачка вривається крізь двері, сильно схвильована. Стокотить кульгою і ціпочком, прямуючи до підвищення, і футляр, тримаючи при грудях, знов її виголос. «Ваша честь, його оклепано!» Суддя наказуючи. «Леді, заспокойтеся і сісти, як свідкові, з додатковими подробицями. Так, я слухаю. Ваша честь, як вийшла я звідси, з суду, відпущена, «По моєї інвалідності, то проминула декілька кварталів. Побачила газету, кинуту до паперових покиньків у корзині. Дивлюся, там репортерські звіти з попередніх опитів і фотографій». Бродяжник говорить, мовляв, він чув, як підсудний телефоном повідомив співучасників грабунку, що прибуває поліція. А ніби сам він стояв при закритті близько до телефону і чув виразно. «То неможливо, бо в темному закутку недалеко від будки», я присіла на своєму ослінчику, коли рана заболіла, а того сукиного судя пані стримувати слова. Вибачаюсь. Його біля будки тоді не було. Він перед тим похопив цеглину від купки і поплив по під стінами, стежити музиканта, коли той вернувся. Потім від нього відстав. При початку стрільби музикант подзвонив: "Накажіть, ваша честь, перевірити". От музикант був арештований. І я після того не бачила. А тепер зіставимо, що я чула і що він до телефону казав. Нехай записує точно свої початкові слова і віддає оборонцеві. Прочитати після мого повтору. Прохаю дуже, Ваша честь. Суддя, забезпечено. Після запису Валега Олега і оборонця. Кажіть помалу і роздільно. Вимовлю так. Дверці ці будки зуставались незачинені, і я своїм гострим слухом сприйняла, що тепер відновлюю дослівно. «Оператор?» «Відділ поліції 26-й. Хто там? Лейтенант?» «Перестрілка в вашому сусідстві, мабуть, з грабіжниками, біля банку». Суддя до оборонця, розгостривши вслух. «Прочитати запис без поспіху, оборонець, ваша честь!» «Я починаю. Оператор?» Негайно 26-й відділ поліції. Хто? Лейтенант? Тут перестрілка по сусідству з вами. Мабуть, при грабіжниках біля банку. Суддя. Вражаючо.